Аркадій та Борис Стругацький «Важко бути Богом» Переклад Луарвік Л. Луарвік, 2023 рік «То були дні, коли я пізнав, що означає страждати, що означає соромитися, що означає зневіритися» П'єр Абеляр «Мушу вас попередити ось про що» Виконуючи завдання, ви будете зі зброєю для підняття авторитету, але застосовувати її вам не дозволяється за жодних обставин. За жодних обставин. Ви мене зрозуміли? Ернест Гемінгвей Пролог Ложа анчиного арбалета була виточена з чорного пластика, а тятива була з хромованої сталі і натягалася одним порохом безшумного важеля. Антон нововведень не визнавав. У нього був добрий бойовий пристрій у стилі маршала Тоца, короля Піца І, кутий чорною міддю з коліщатком, на яке намотувався шнур з волов'ячих жил. Щодо Павла, то він узяв пневматичний карабін. Арбалети він вважав дитинством людства, оскільки був лінивий і нездатний до тислярства. Вони причалили до північного берега, де з жовтого піщаного урвища стирчало кострубати коріння щоглових сосон. Анька полишила рульове весло і озирнулася. Сонце вже піднялося над лісом, і все навкруг було блакитне, зелене та жовте. Блакитний туман над озером, темно-зелені сосни та жовтий берег на тій стороні. І небо над усім цим було ясне, білувато-синє. «Нічого там немає», – сказав Павло. Хлопці сиділи, перехилившись через борт, і дивилися у воду. «Величезна щука», – впевнено сказав Антон. «З отакенними плавцями», – запитав Павло. Антон промовчав. Анька теж оглянула у воду, але побачила лише власне відзеркалення. «Викупатися б», – сказав Павло, занурюючи руку по лікотью воду. Холодно, повідомив він. Антон перебрався на ніс і зістрибнув на берег. Човен він захитався?» Антон взявся за борт і вичікувально глянув на Павла. Тоді Павло підвівся, заклав весло на шию на кшталт коромисла і, звиваючись нижньою частиною тіла, заспівав. «Від сліпуцлів вражий сину, годі спати на містку, схаменись, до тебе линуть з граї смажених акул». Антон мовчки рвонув в човен. «Аго!» – закричав Павло, хипаючись за борти. «Чому смажених?» – запитала Анька. «Не знаю», – відповів Павло. Вони вибралися з човна. «А правда ж красиво? З і смажених акул». Вони потягли човен на берег. Ноги провалювалися у вогкий пісок, де було повно висохлих головок і соснових шишок. Човен був важкий і слизький, але вони витягли його до самої корми і зупинилися, важко дихаючи. «Ногу віддавив», – сказав Павло, і почав поправляти червону пов'язку на голові. Він уважно стежив за тим, щоб вузол пов'язки був саме над правим вухом, як у носатих і руканських піратів. «Життя недороге, гей, заявив він. Анька зосереджено смоктала пальця. «Скалку загнала», – спитав Антон. «Ні, здерла. У когось із вас такі пазурі?» «Ану, покажи». Вона показала. «Так, – сказав Антон, – травма. Ну, що робитимемо?» «На плече і вздовж берега», – запропонував Павло. «Варто тоді було вилазити з човна», – сказав Антон. «Човно курка може, – пояснив Павло. А берегом – очерет. Раз – урвища. Два – вир. Три – з меннями. І сумиє». З і смажених сумів», – сказав Антон. «А ти у вир пірнав?» «Ну, пірнав. Я не бачив. Не довелося якось побачити. Ти багато чого не бачив». Анька повернулася до них спиною, підняла арбалет і вистрілила в сосну кроків за двадцять. Посипалася кора. «Класно», – сказав Павло, і одразу вистрілив з карабіна. Він цілився в анчину стрілу, але промазав. Дихання не затримав, пояснив він. А якби затримав, спитав Антон. Він дивився на Аньку. Анька сильним рухом відтягла важіль тятиви. М'язи в неї були чудові. Антон із задоволенням дивився, як прокотилася під смаглявою шкірою тверда кулька біцепса. Анька ретельно прицілилася і ще раз вистрілила. Друга стріла з тріском встромилася в стовбур трохи нижче за першу. «Даремно ми це робимо», – сказала Анька, опускаючи арбалет. «Що? – спитав Антон. – Дерево псуємо, ось що. Один малюк вчора стріляв у дерево з лука, то я його змусила зубами стріли висмикувати. «Павле», – сказав Антон, – «не збігав би, у тебе зуби міцні». «У мене зуб зі свистом», – відповів Павло. «Гаразд», – сказала Анька, – «давайте щось робити». «Не хочеться мені лазити по урвищах», – сказав Антон. Мені теж не хочеться. Пішли прямо. Куди? – запитав Павло. Куди очі дивляться? Ну, – сказав Антон. Значить, у Сайву, сказав Павло. Антоне, пішли на забути шосе. Пам'ятаєш? Ще б пак. Знаєш, Ганечко, – почав Павло. Я тобі не Ганечка, – різко сказала Анька. Вона терпіти не могла, коли її називали не Анька, а якось інакше. Антон це добре запам'ятав, – він швидко сказав. Забути шосе, ним не їздять, і на карті його немає, і куди веде, взагалі, невідомо. А ви там були? Були, але не встигли дослідити. Дорога зні звідки в нікуди, промовив Павло. Оце гоже, сказала Анька. Очі в неї стали, як чорні щілини. Ходімо, до вечора дійдемо. Та перестань, до дванадцятої дійдемо. Вони полізли вгору урвищем. На краю урвища Павло обернувся. Внизу було синє озеро з жовтуватими лисинами мілин, човен на піску і великі кола, що розходилися на спокійній маслянистій воді біля берега. Мабуть, це скинулась та сама щука. І Павло відчув звичайне неясне захоплення, як завжди, коли вони з Антоном тікали з інтернату. І попереду був день повної незалежності, з нерозвіданими місцями, з суницями, з гарячими безлюдними луками, з сірими ящерками, з крижаною водою у несподіваних джерелах. І, як завжди, йому захотілося закричати і високо підстрибнути. І він негайно зробив це. І Антон, сміючись, глянув на нього, і він побачив у очах Антона абсолютне розуміння. Анька вклала два пальці до рота і хвацько свиснула, і вони війшли до лісу. Ліс був сосновий і рідкий, ноги ковзали по опалій глиці. Косі сонячні промені падали між прямими стовбурами, і земля була вся в золотих плямах. Пахло смолою, озером та суницями, десь у небі вирощали невидимі пташки. Анька йшла попереду, тримаючи арбалет під пахвою, і час від часу нагиналася за кривавими, ніби лакованими ягодами суниці. Антон йшов слідом із добрим бойовим пристроєм маршала Тоца на плечі. Сагайдак з добрими бойовими стрілами тяжко поплескував його по крижах. Він йшов і поглядав на Анчину шию, засмаглу майже чорну, з випираючими хребцями. Іноді він озирався, шукаючи Павла. Але Павла не було видно, тільки час від часу то праворуч, то ліворуч спалахувала на сонці його червона пов'язка. Антон уявив собі, як Павло безшумно ковзає між соснами з карабіном на поготові, витягнувши вперед хиже худе лице з облупленим носом. Павло крався сайвою, а сайва не жартує. «Сайва, друже, запитає, її треба встигнути відповісти», – подумав Антон і пригнувся. Але попереду була Анька, і вона могла оглянутися. Вийшло б безглуздо. Анька оглянулася і спитала. «Ви пішли тихо?» Антон знизав плечима. «Хто ж іде гучно?» «Я, здається, все-таки нашуміла», – стурбовано сказала Анька. «Я впустила балію і раптом у коридорі кроки». Напевно, діва Катя, вона сьогодні чергує, довелося стрибати у клумбу. Як ти думаєш, Антоне, що то за квіти ростуть на клумбі? Антон зморшив чоло. У тебе під вікном? Не знаю, а що. Дуже затяті квіти. Не гне їх вітер, не валить буря. У них стрибають кілька років, а їм хоч би що. Цікаво, сказав Антон глибокодумно. Він згадав, що під його вікном теж клумба з квітами, яких не гне вітер і не валить буря. Але він ніколи не звертав на це уваги. Анька зупинилася, зачекала на нього і простягла жменю суниць. Антону обережно взяв три ягоди. «Бери ще», – сказала Анька. «Дякую», – сказав Антон. «Я люблю збирати по одній. А діва Катя взагалі нічого, правда?» Це кому як, сказала Анька, коли людині щовечора заявляють, що в неї ноги то в бруді, то в пилюці, вона замовкла. Було напрочуд добре йти з нею лісом пліч оплічу двох, торкаючись голими ліктями, і поглядати на неї, яка вона гарна, спритна і надзвичайно доброзичлива, як і які у неї великі сірі очі з чорними фіями. Так, сказав Антон, простягаючи руку, щоб зняти павутину, що блиснула на сонці. Вже в неї ноги точно не запилючені. Якщо тебе через калюжі носять на руках, тоді, звісно, не забруднився. Хто це її носить? Генріх з метеостанції. Знаєш, здоровий такий з білим волоссям. Правда? А що такого? Кожне дрібне знає, що вони закохані. Вони знову замовкли. Антон глянув на Аньку. Очі Ваньки були як чорні щілинки. А коли це було? – запитала вона. — Та було певної місячної ночі, — неохоче відповів Антон. — Тільки ти дивися на розбовки. Анька посміхнулася. — Ніхто тебе за язика не тягнув, Антоне, — сказала вона. — Хочеш суницю? Антон машинально згріб ягоди із замурзаної долоні і запхав до рота. — Не люблю балакунів, — подумав він. — Терпіти не можу, базік. Він раптом знайшов аргумент. Тобі теж колись стягатимуть на руках. Тобі буде приємно, якщо всі почнуть про це базікати. «Звідки ти взяв, що я збираюся пліткувати?» – розгублено сказала Анька. «Я взагалі не люблю пустобрехів». «Слухай, що ти замислила?» «Нічого особливого», – Анька знизала плечима. Трохи згодом вона довірливо повідомила. «Знаєш, мені страх, як набридло кожного божого вечора двічі мити ноги». «Бідолашна діва, Катя», – подумав Антон. Це тобі не Сайва. Вони вийшли на стежку. Стежка вила вниз, і ліс все темнішав і темнішав. Тут буяла папороть і висока вогка трава. Стовбури сосун були вкриті мохом та білою піною лишайників. Але Сайва не жартує. Хриплий голос, у якому не було нічого людського, несподівано проривів. Стій, кидай зброю, ти шляхетний доно і ти, доно. Коли Сайва питає, треба встигнути відповісти. Точним рухом Антон збиваньку у папорот ліворуч, а сам плигнув у папороті праворуч, покотився і заліг загнилим пнем. Хрипка луна ще відбивалася від стовбурів сосон, а на стежці вже було порожньо. Настала тиша. Антон, завалившись на бік, крутив коліщатку, натягуючи тятиву. Гахнув постріл, на Антона посипалося якесь сміття. Хриплий нелюдський голос повідомив – «Дона навраженого у п'яту!» Антон застогнав і підтягнув. «Та не в цю праву!» – виправив голос. Було чути, як Павло хихоче. Антон обережно визирнув з-за пенька, але нічого не було видно в сутінковій зеленій каші. У цей момент пролунав пронизливий свист і шум, начебто впало дерево. о придушено заволав Павло. «Залянтеся, згляньтеся, не вбивайте мене!» Антон одразу схопився. На зустріч йому з папороті задукуючи, виліз Павло, руки підняті над головою. Голосенький запитав, «Антоне, ти бачиш його?» «Як на долоні», – схвально озвався Антон. «Не обертатися», – крикнув він Павлові, – «руки за голову». Павло покірно заклав руки за голову і оголосив, «Я нічого не скажу». «Що з ним належить робити, Антоне?» – запитала Анька. «Зараз побачиш», – сказав Антон і зручно вмостився на пеньку, поклавши арбалет на коліна. «Ім'я!» – гаркнув він голосом гекса і Руканського. Павло зобразив спиною зневагу та непокору. Антон вистрілив. Важка стріла з тріском встромилася у гілку над Павловою головою. «Ого», – сказав голосаньке. Мене звуть Бон Саранча», – неохоче зізнався Павло. І тут він, мабуть, ляже, один з тих, що були з ним». «Відомий гвалтівник і вбивця», пояснив Антон. «Але він ніколи нічого не робить задурно. Хто тебе послав?» «Мене послав Дон Сатарина нещадний», збрехав Павло. Антон зневажливо сказав. «Ось ця рука обірвала нитку смердючого життя Дона Сатарини два роки тому в урочищі важких мечів». «Давай я висаджу в нього стрілу», запропонувала Анька. «Я геть забув», – поспішно сказав Павло. «Насправді мене послав Арата, красивий. Він обіцяв мені сто золотих за ваші голови». Антон ляснув себе по колінах. «От брехло», – вигукнув він. «Та хіба Арата буде зв'язуватися з таким негідником, як ти?» «Можна, я таки всаджу в нього стрілу?» – кровожерливо запитала Анька. Антон демонічно зареготав. «Між іншим, – сказав Павло, – у тебе відстрілено праву п'яту». Пора б тобі стикти кров'ю. «Дзузьки», – заперечив Антон, – «По-перше, я увесь час жую кору білого дерева, а по-друге, дві прекрасні варварки вже перев'язали мені рани». Папороті заворушилися, і Анька вийшла на стежку. На щоці її була подряпина, коліна були вимазані в землі та зелені. «Настав час кинути його в болото», – оголосила вона. «Якщо ворог не здається, його знищують». Павло опустив руки. Взагалі, ти граєш не за правилами, сказав він Антонові. У тебе весь час виходить, що гекса хороша людина. Багато ти знаєш, сказав Антон і теж вийшов на стежку. Сайва не жартує, брудний найманцю. Анька повернула Павлові карабін. Ви що, завжди отак шмаляєте один в одного? запитала вона із заздрістю. А як же? здивувався Павло. Що нам кричати ккх попучішо? Гра потребує елементу ризику. Антон недбало сказав, наприклад, ми часто граємо у Вільгельма Теля. По черзі, підхопив Павло, сьогодні я стою з яблуком, а завтра він. Анька оглянула їх. Он як, поволі сказала вона, цікаво було б подивитися. Ми б із задоволенням, хитро сказав Антон, тільки яблука немає. Павло широко посміхався. Тоді Анька зірвала в нього з голови пірацьку пов'язку і швидко згорнула з неї довгастий кульок. Яблуко – це умовність, сказала вона. Ось чудова ціль. Зіграємо у Вільгельма Телля. Антон взяв червоний кульок і уважно оглянув його. Він глянув на Аньку. Очі у неї були як щілинки. А Павло розважався. Йому було весело. Антон простяг йому кульок. За тридцять кроків в карту не промахнуся, рівним голосом сказав він. Звісно, із знайомих пістолетів. «Невже?» – сказала Анька і звернулася до Павла. «А ти, мій друже, чи влучиш у карту з тридцяти кроків?» Павло прилаштовував ковпак на голову. «Колись ми спробуємо», – сказав він скелячи зуби. «Боли часи і стріляв я непогано». Антон повернувся і пішов стежкою в голос, рахуючи кроки. «П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять». Павло щось сказав, Антон не почув, і Анька голосно засміялася. Якось надто голосно. «Тридцять», – сказав Антон і обернувся. За тридцять кроків Павло виглядав зовсім маленьким. Червоний трикутник кулька стирчав у нього на голові, як блюзнірський ковпак. Павло посміхався. Він усе ще грав. Антон нахилився і почав неквапливо натягувати тятиву. «Благословляю тебе, батьку мій Вільгельме!» – крикнув Павло. «І дякую тобі за все, щоб не сталося!» Антон наклав стрілу і випростався. Павло та Анька дивилися на нього. Вони стояли поруч. Стежка була, як темний вологий коридор між високих зелених стін. Антон підняв арбалет. Бойовий пристрій маршала Тоца здавався надзвичайно важким. «Руки тремтять, подумав Антон. «Погано. Даремно». Він згадав, як узимку вони з Павлом цілу годину кидали сніжки в чавунну шишку на стовпі огорожі. Кидали з двадцяти кроків, з п'ятнадцяти та з десяти і ніяк не могли влучити. А потім, коли вже набридло і вони й йшли, Павло не дбало, не дивлячись, кинув останню сніжку і влучив. Антон щосили вдавив приклад у плече. «Анька стоїть надто близько», – подумав він. Він хотів крикнути їй, щоб вона відійшла, але зрозумів, що це було б безглуздо. «Вище, ще вище, ще…» Його раптом охопила впевненість, що якщо він навіть повернеться до них спиною, фунтова стріла все одно встромиться точно в Павлове перенісся, межи веселі зелені очі. Він розплющив очі і глянув на Павла. Павло більше не посміхався. А Анька повільно підводила руку з розчепіреними пальцями, і обличчя в неї було напружене і дуже доросле. Тоді Антон підняв арбалет ще вище і натис на спусковий гачок. Він не бачив, куди полетіла стріла. Промазав, сказав він дуже голосно. Переступаючи ногами, що не гнулися, він рушив стежкою. Павло витер червоним кульком обличчя, струснув його, розгорнув і почав пов'язувати на голову. Анька нахилилася і підібрала свій рабалет. Якщо вона цією штукою торохне мене по голові, подумав Антон, я їй подякую. Але Анька навіть не глянула на нього. Вона повернулася до Павла і запитала: «Ходімо». «Зараз», – сказав Павло. Він глянув на Антона і мовчки постукав себе зігнутим пальцем по лобі. «А ти вже злякався», – сказав Антон. Павло ще раз постукав себе пальцем по лобі і пішов за Анькою. Антон плівся слідом і намагався придушити в собі сумніви. «А що я, власне, зробив?» – мляво думав він. «Чого вони понадималися?» «Ну, Павло, гаразд він злякався. Тільки ще й невідомо, хто більше злякався – Вільгельм тато чи тель син, Але Анька чого?» «Мабуть, перелякалася за Павла. А що мені залишалося робити?» «Ось, плентаюся за ними як родич. Взяти та піти. Поверну зараз ліворуч, там гарне болото. Може, сову спіймаю». Але він навіть не сповільнив кроку. Це означає назавжди, подумав він. Він читав, що так часто буває. Вони вийшли на закинуту дорогу навіть раніше, ніж думали. Сонце стояло високо, було спекотно. За коміром колола глиця. Дорога була бетонна, з двох рядів сіро-рудих розтрісканих плит. У стиках між плитами росла густа суха трава. На узбіччях було повно запорошених реп'яхів. Над дорогою з гудінням пролітали бронзовки, і одна нахабно стукнула Антона просто в лоба. Було тихо і млосно. «Погляньте», – сказав Павло. Над серединою дороги на іржавому дроті, простягнутому упоперек, висів круглий бляшаний диск, вкритий облупленою фарбою. Судячи з усього, там було зображено жовтий прямокутник на червоному тлі. «Що це?» – без особливого інтересу спитала Анька. Автомобільний знак, сказав Павло. В'їзд заборонений. Це глина, пояснив Антон. А навіщо він? запитала Анька. Значить, он туди їхати не можна, сказав Павло. А навіщо тоді й дорога? Павло знезав плечима. Це ж дуже старе шосе, сказав він. Анізотропне шосе, заявив Антон. Анька стояла до нього спиною. Рух лише в один бік. Мудрі були і предки, задумливо сказав Павло. Так їдеш, їдеш, кілометрів двісті. Раптом гоп, цеглина. І їхати далі не можна і запитати нема в кого. Уявляєш, що там може бути за цим знаком? сказала Анька. Вона озирнулася. Навколо на багато кілометрів був безлюдний ліс, і не було в кого запитати, що там може бути за цим знаком, а раптом це зовсім і не цеглина, сказала вона. Фарба вся облупилася. Тоді Антон ретельно прицілився та вистрілив. Було б чудово, якби стріла перебила дріт і знак упав би точно до ніганьки, але стріла влучила у верхню частину знака, пробила іржаву бляху, і вниз посипалася тільки висохла фарба. Дурень, сказала Анька, не обертаючись. Це було перше слово, з яким вона звернулася до Антона після гри у Вільгельмателя. Антон криво всміхнувся. «And enterprises of great pitch and moment», – промовив він. «With this regard, the current turn away and lose the name of action». Ізбочує величний намір кожен, імення вчинку тратячи. Шекспір, Гамлет. Вірний Павло закричав. «Хлопці, тут проїхала машина вже після грози. Монтрава прим'ята і ось». «Щастить Павлові», – подумав Антон. Він почав роздивлятися сліди на дорозі і теж побачив прім'яту траву і чорну смугу від протекторів у тому місці, де автомобіль загальмував перед вибоїною в бетоні. «Ага», – сказав Павло, – «він вискочив з-під знаку». Це було ясно кожному, але Антон заперечив. «Нічого такого, він їхав з того боку». Павло підняв на нього здивовані очі. «Ти що, осліп?» «Він їхав з того боку», – уперто повторив Антон. «Ходімо по сліду». «Дурню ти городиш!» – обурився Павло. «По-перше, жоден порядний водій не поїде під циглину. По-друге, дивись, ось де вибоїна, ось гальмівний слід. То звідки він їхав?» «Що мені твої порядні? Я сам непорядний і піду під знак». Павло розлютився. «Іди куди хочеш», – сказав він, злегка затинаючись. «Недоумок, зовсім отетерів від спеки». Антон повернувся і, дивлячись перед собою, пішов під знак». Йому хотілося тільки одного, щоб попереду виявився якийсь підірваний міст і щоб треба було прорватися на той бік. Яке мені діло до цього порядного, думав він. Нехай йдуть куди хочуть зі своїм пашечкою. Він згадав, як анька зрізала Павла, коли той назвав її ганечкою, і йому полегшало. Він оглянувся. Павла він побачив одразу, Бонсаранча, саранча, зігнувшись у три погибелі, йшов посліду таємничої машини. І ржавий диск над дорогою тихенько гойдався, і крізь дірку блимало синє небо. А на узбіччі сиділа Анька у перші лікті в голі коліна і поклавши підборіддя на стиснуті кулаки. Вони поверталися вже в сутінках. Хлопці вислували, а Анька сиділа на кермі. А чорним лісом піднімався червоний місяць. Несамовито волали жаби. «Так чудово все було задумано», – сумно сказала Анька. «Ех ви!» Хлопці промовчали. Потім Павло напівголосно запитав. «Антоне, а що там було під знаком?» «Підірваний міст», – відповів Антон. «І скелет фашиста, прикутий ланцюгами до кулемета». Він подумав і додав. «Кулемет весь вріс у землю». «Угу», – сказав Павло. «Буває. А я там одному машину допоміг відремонтувати».